Розділ 32. Сьогодні Селена та Нехемія скоротили свої мовні заняття та вирішили прогулятися садом. Нагулявшись, вони повернулися в замок і тепер неспішно брали просторими коридорами. Охоронці принцеси та караульні селени рухалися слідом. Можливо, Нехемії і дивувало, що за її, подругою всюди слідує півдюжини солдатів, проте думки з цього приводу вона тримала при собі. До Альмаса залишався місяць. До останнього поєдинку – місяць та п'ять днів. Далеко не завжди селенні хотілося займатися, але вона не могла порушити обіцянку дану принцу і тому чила не хемію, а дарландському і вчилася в неї елейському. Вона змушувала принцесу читати вголос, обираючи найцікавіші книги в королівській бібліотеці. Принагідно, Селена вирішила виправити дуже корявий почерк принцеси. Під її наглядом Нехемія кілька разів переписувала якийсь уривок, поки рядки не набували рівності, а літери – розбірливості. Найкраще принцесі давалися розмовний, а дарландський. Тепер вона говорила досить швидко і правильно, але між собою Селена і Нехемія спілкувалися елоейською. Їм подобалось дивитися на придворних, що заходилися цікавістю, які намагалися підслухати нерозумілені слова. До того ж, їх не могли підслухати і охорона селени. Згадуючи ендовер, Селена не хоче зізналася собі, що хоч щось навчилася в цій страшній дірі. «Ти сьогодні мовчазна», – сказана Хемі. «Щось трапилось?» Селена змусила себе посміхнутися. Так сталося. Всю ніч вона знову прокрутилася без сну, мріючи, щоб скоріше настав ранок. У замку новий розтерзаний труп. А тут ще Ліана зі своїми наказами, можна подумати, служницю знайшла. Знову зачиталася допізна. От ти сонна трохи, збрехала Селена. Вона озирнулася, коридор був незнайомий, у цій частині замку вона ще не була. Всередині тебе багато тривог, раптом сказала Нехимія. Я чую, про що ти не говориш. Ти не наважуєшся розповідати про свої турботи та біди, але очі тебе видають. Невже мене так легко читати? здивувалася Селена. Ми з тобою, друзі, продовжила Нехемія. Коли тобі знадобиться моя допомога, ти скажи: уселене, ком став у горлі. Мене давно ніхто не називав своїм другом, зізналася вона, поклавши руку на плече принцеси. Я слова Нехемії прочинили всередині селени дуже небезпечні двері, і звідти. Немо чорні хмари поповзли спогади. Селена ледве стримувала їх натиск. У середині мене є такі куточки, які... Селена замовкла. Знову цей звук, що переслідував її у снах. Горки десятків і сотень копит. Стіна грому, що невблаганно насувалась. Селена різко хитнула головою. Гуркіт зник. «Дякую тобі, Нехемія. Ти справжній друг!» Ані трохи не лукавячи, сказала Селена, переходячи з принцесою на «ти». У неї билося серце, але темрява всередині поступово розсіювалася. Нехемія раптом скривилася, ніби теж згадала щось неприємне. «Уявляєш, королева запросила мене сьогодні подивитися спектакль. Щось із її улюблених п'єс. Можеш піти зі мною? Якщо я чогось не зрозумію, ти переведеш». Селена теж скривилася і сказала. «Я, мабуть, не вийде». Не можеш піти? З помітним роздратуванням промовила Нехемія. Селена винувато подивилася на неї. Є певні обставини. Почала Селена, але принцеса замотала головою. У всіх нас є свої секрети. Загалом мені цікаво, чому капітан так стежить за тобою, а вечорами замикає в чотирьох стінах. Якби я була наївною, я б сказала, що вони тебе бояться. Капітан лише виконує те, що йому наказано, усміхнулася Селена. Вона згадала слова принцеси про вечірню, Виставу і тривога, що вщухла, заворушилася в ній знов. Значить, сказала Селена, а дарландська королева до тебе благоволить і ти не намагайся потихеньку вивільнитися з-під її опіки. Принцеса трохи похитала головою і відповіла. Відносини між нашими країнами зараз дуже натягнуті. Спочатку я намагалася триматися від Джорджини подалі, але потім змінила свою поведінку. Якби я була знатною гостею, ніхто б не змусив мене слухати довгі і порожні промови королеви. Але я принцеса, і маю думати про інтереси батьківщини. І я почала частіше з'являтися у покоях королеви. Про що б не заходила мова, я намагалася показати королеві, що відносини між Адарланом та Елоє можна покращити мирним шляхом. І сьогоднішнє запрошення я сприймаю як доказ моїх успіхів. Ось він, тягар народження у королівських сім'ях. Розумо селена розуміла, Нехемія намагалася, щоб її задуми досягли вух Адерланського короля. Уявляю, як це потішити свої батьків. Сказала Селена і посміхнулася, хоч сама терпіти не могла дипломатію. З глибини коридору долинав завивезти собачий гавкіт. «Куди ми з тобою забрали?» – спитала Селена. «На псарню», – сказала Нехемія. «Принц водив мене сюди вчора і показував щиняк. Для нього це був зручний привід, аби втекти від материнських розмов». Шоул явно не зрадіє, що вона гуляє такими місцями, а візит на псарню. «Нам можна зайти туди?» «А чому не можна?» – здивувалася Нехемія розговито розправляючи плечі. Я елоезька принцеса і можу гуляти скрізь, де забажаю. Селені не залишилося іншого, як піти за норовливою принцесою. По-другий бік важких дубових дверей пахло так, що Селена скривилася, навіть хотіла затиснути носа. Стіни смолоскипи висвітлювали просторе приміщення, де в клітках і на привязі мешкало безліч собак найрізноманітніших пород. Тут були пси-гіганти ростом її до пояса, Цих тримали в клітках. На ланцюгах, прикріплені до дерев'яних жердин, бігали туди-сюди довгоногі піджаті собаки. Всі породи були по-своєму красиві, проте щире захоплення уселене викликали гончаки з витонченими вигнутими тілами та такими ж витонченими ногами. У цих собаках поєднулася краса, шляхетність та незвичайна швидкість. Їхня поведінка теж разюче відрізнялася від решти собачого племені. Гончаки не гавкали, не скиглили, не вили. Вони сиділи тихо і лише проведжали Селену своїми темними, мудрими очима. «І це все мисливські собаки?» – спитала вона. Відповіді не було. Принцеса встигла піти вперед і тепер розмовляла з кимось. Другий голос теж був дуже знайомий селені. Пройшовши ще кілька кроків, вона побачила ліворуч від себе щось на кшталт загону з напіввідчиненими воротами. У них стояв усміхнений долін. Нехемія вже була всередині, розташувавшись за витонченим столиком. «Вітаю вас, пані Ліліана Церемонно промовив Дорін, опускаючи на підлогу кумедного волохатого цуценята і золотавою бурою вовною. Не сподівався вас побачити тут. Тім, зважаючи на палку пристрасних хемій до полювання, я не дивуюся, що вона привела сюди і вас. На людях принц завжди тримався із Селеною офіційно. Спочатку це і дратувало, але потім вона звикла. Що це є двійнята? спитала Селена, киваючи бік чотирьох цуценят. Дорін підняв на руки щеня, погладив його по витягнутій голові і зітхнув. «На жаль, це вони, я просто приголомшили, хоча віддаю належне їхньому зачаруванню». Шнята відчули, що йдеться про них, завирищали від радості, а двоє навіть стрибнули до Нехемі. Селена увійшла, принц зачинив ворота. «А чому те цуценя нудьгує в кутку?» – запитала Нехемі, вказуючи на п'яте цуценя. «Він великий?» П'яте цуценя було трохи більше за інших і відрізнялося між ним сріблястою з золотими пожилками вовною. Він теж зрозумів що говорять про нього, і пильно подивився на людей. Селена, яка не цікавилася собаками, подумала, що п'ятому пощастило, і він народився чистокровним. «Ні, щеня цілком здорове», – відповів Дурін. «Просто він перебуває в поганому настрої і не бажає спілкуватися ні з людьми, ні зі своїми побратимами». «Мабуть, не без причини», – сказала Селена, прямуючи до сумного цуняти. «А чому він повинен гавкати і виляти хвостом, якщо йому це не хочеться? Лише тому, що ви принц?» «Я не тільки принц, а насамперед людина». Чемно посміхнувся Дурін. Собаки цінні своїм умінням ладити з людьми та підкорятися їм, якщо щеня не відгукується на доброзичливе ставлення до нього. З нього виростає пес із непередбачуваним характером. А непередбачувані собаки дуже небезпечні. Щоб уникнути непотрібного ризику, таких цуценят зазвичай вбивають. Все це було сказано легко, з усмішкою, проте селені стало не по собі. Вбивають? Ви й цього вб'єте? Але чому? Чи він встиг вас образити? Собак цінують тим, що вони друзі та слуги людей, повторив принц. Отже, ви готові вбити цього бідолаху лише через його характер? Але це жорстоко, може він нудьгує без мами. До речі, де його мама? Бачу, пані Ліліана, що у вас ніколи не було собак. Можливо, вас здивує, що собачі матеріни тремтять над своїми нащадками, як людські. Мати цих щенят дається тільки, щоб їх погодувати та іноді пограти. А потім я вирощую собак для бігів та полювання. А зніжені кімнатні песики мені не потрібні. А мені здається, ви навмисно не пускаєте матір до її малюків. Селена сама не розуміла, з чого їй раптом стало шкода цього цуценяти. Вона підійшла та взяла його на руки, і цуценя мокрим носом тиснюлося у її підборіддя. Я не дозволю вам занапастити цього малюка. Нехем здивовано посміхнулася, сказала Селені. Принц має рацію, свої рідні собаки не піддаються вихованню і потім стають тяжким тягарем. Обузую для кого? «Ліліана, слово честі, я не розумію, чому ви так розхвалювалися через це дзуння. Поговоріть з будь-яким псарем і він вам скаже те саме. Щодня по всій ерілеї бувають сотні та тисячі непридатних дзунят. І нікого це особливо не турбує. Я не знаю про інших. Не вбивайте цього», – майже закричала Селена. «Віддайте його мені, якщо це єдиний спосіб зберегти йому життя». Дорін уважно подивився на неї. «Добре», – погодився він, – «якщо вам так шкода цю похмуру істоту, я не вбиватиму її. Я поселю його на псарні, знайду місце. Я навіть покличу вас, щоб ви переконалися, що тут ціле і неушкоджене. «І ви це справді зробите?» «Правду кажучи, я б за цього пса і гроша ламаного не дав, але якщо він вам так знадобився, то він залишиться жити». Принц підійшов до неї майже в притул, у селени спалахнули щоки. «Ви обіцяли?» – спитала вона. Дорін приклав руку до серця і сказав. Клянуся своєю короною, це щеня залишиться живим. Якби не присутність Нехемії, Селена обняла його. Або він би обняв її. Занадто близько вони стояли. Дякую вам, Доріне. Нехемія з непідборним інтересом стежила за їхніми розмовою і навіть не помітила, як до воріт підійшли її охоронці. Принцеса, вам час, сказав один із них. Вам ще треба встигнути переодягтися для візиту до королеви. Нехемія встала і намагалася не зачепити щенят, що граються, пішла до воріт загону. Ти підеш зі мною? запитала вона Селену. Селена кивнула, обернувшись до принца і запитала: "А ви йдете з нами?" Турін похитав головою і прикрив ворота. Сутенера тепер стрибали біля його ніг. "Можливо, ввечері я навідаю вас", сказав він. "Якщо вам пощастить", тихо промовила Селена і пішла за принцесою. Вона йшла коридорами, посміхаючись собі. "Він тобі подобається?" раптом спитала Нехемія. Селена наморщила лоба і заперечила. "Що ти взяла?" "Зрозуміло, що ні. Ви так говорили, невимушено". Мені здалося, що вас щось пов'язує. Пов'язує? Мало не поприхнулася Селена. Вигадаєш теж. Мені просто подобається його дражнити. У цьому нема нічого ганебного, якщо він тобі подобається. Маю зізнатись, спочатку я була про принца зовсім невисокої думки. Він здавався мені пихатим, самозакоханим ідіотом. А він зовсім не такий. Не забувай, він з династії Хавільярів. У цій династії були різні королі. Дорін зовсім не схожий на свого батька. Ми з ним обоє просто дуріли. І більше нічого. А мені здається, ти йому дуже подобаєшся». Селена не думала, що невинні слова принцеси відгукнуть в ній хвилю розпаленої люті. Та я скоріше вирву власне серце аніж полюблю людину з династії хавілярів, викарбувала вона. Далі вони йшли мовчки, селена змусила себе заспокоїтись. Попрощавшись із нехемією, вона побажала її приємного вечору королеви та пішла до себе. Караульні, що йшли за нею, трималися на шанобливій відстані. З кожним днем ця відстань зростала. Може, це був наказ Шаола. За вікнами наступали сутінки. Перш ніж почорніти, небо стало темно-синім, і його неяскраве світло гарно фарбувало сніг, що нали б на шибки. Адже їй нічого не варто було б цього вечора втекти із замку. У місті вона б запаслася всім необхідним, і до ранку вже плела б собі на кораблі, що йде на південь. Селена зупинилася біля вікна і припала до скла. Каролі теж зупинилися і мовчки чекали. Повітря, що зочилося зоні, приємно чоло, якщо вона тече, шукачі короля швидко зрозуміють, де її шукати. У такий час можна втекти лише на південь. От якби вона вирушила на північ, їм би й на думку не спало шукати її там. Але взимку на північ відправляються лише ті, хто шукає смерті. Вікно відбивало шматок коридору, і коли за спиною селени щось майнуло, вона різко обернулася і побачила Кейна. Цього разу він не скалив зуби і не посміхався. Лоб Кейна покривався потом. Він важко дихав, мов риба викинута на берег. Темні очі шалено виблисколи, правою рукою Кейн стискав собі горло. Здавалося, він ось-ось задушить себе. "Було б добре", подумала Селена. "Щось трапилось?" цілком дружним тоном спитала вона. Кейн не відповів. Селені здавалося, що він навіть не відразу помітив її, оскільки погляд його кілька хвилин блукав і тільки потім зупинився на ній. Масивні пальці колишнього солдата ще щільніше зімкнулися на власному горлі, ніби боялись, що звідти вируться слова. На пальці Похмуро блищав чорний перстень. Селені здавалося, що за кілька днів м'язи Кейна ще виросли. Таке відчуття виникло в неї не вперше. Щоразу, коли вона стикалася з Кейном, він виглядав усе сильніше. Видовище було настільки дивним, що Селена губилася в здогадах. Замість зухвалого і, і самовпевненого Кейн перед нею був зляканий велетень. «Кейн, що з тобою?» – знову спитала вона. І раптом він обернувся і кинувся по коридору. Він біг із дивовижною швидкістю набагато швидше, ніж під час намагань. Кілька разів Кейн обертався на бігу, але дивився не на Селену і не на караульних, що здивовано перешіптувалися. Він дивився повз них у глибину коридору. Селена дочекалася, коли встиг не тупити ніг, а потім поспішила до себе. Там вона написала короткі записки Ноксу та Перлу, просячи їх увечерні куди не відлучатися зі своїх кімнат і нікому не відчиняти двері. Причин того надзвичайного прохання вона не вказала. Розділ 33 Кальтина кілька разів ущипнула себе за щоки, надаючи їм рум'ян. Перед тим, як покинути будуар, вона наказала служницям побризгати її духами, а сама в цей час залпом проковтнула келих цукрової води. Кальтина не була любителькою солодкого і воду випила, щоб відбити запах опіуму, який вона курила, коли до неї несподівано завітав герцог Перангун. Головний біль почав мучити пані Ромпіл, Ще в підлітковому віці батько запросив до неї найкращих лікарів, але їхні зілля давали лише тимчасове полегшення, доки один старий лікар не порадив давній спосіб куріння трубки набитої слабкою сумішю опіуму. Кальтена пам'ятала його застереження: курити тільки коли напад стане нестерпним і в жодному разі не пробувати сильніших сумішів. Але якщо в батьківському будинку до цього ставилися з розумінням, при дворі таку особливість кальтени могли б розцінити зовсім по іншому. Тому хитра провінціалка ретельно приховувала від усіх не лише свої напади мігрені, а й дивні ліки. І, звичайно, найменше їй хотілося, щоб про це дізнався Перангон. Перш ніж вийти до герцога, що розташовувався в її покоях, Кальтена змусила служниць ретельно її обнюхати. Переконавшись, що духи та цукрова вода заглушили запах опіму, вона пройшла з гардеробної до спальні і вже звідти через коридор до вітальні, де нудився парангон. Вряд у герцога був, як завжди, войовничий, немов із вітальні кальтини, він збирався вирушити на поле битви. Добрий день, ваша світлість, пробурмотіла кальтена, присідаючи в глибокому реверанці. Від мігрені та опіму у неї паморочилося в голові, а в усьому тілі відчувався неприємний тягар. Кальтена простягла герцогу руку, і він не стільки поцілував її, скільки обслинив своїми тостими губами. Звичайно, погляд герцога ковзнув вище. І його очі заблищали відвертим бажанням. Кальтена посміхнулася, прикидаючи, скільки їй вдасться стримувати набір перангона. «Сподіваюся, я вас не потривожу», – сказав герцог, відпускаючи її руку. У Кальтени раптом виникло ясне відчуття, що вона замкнена в пасті, у гарній клітці, наповненій шпалерами, м'якими меблями та подушками. А я прилягла подрімати. «Чому вашій світлості й довелося мене чекати?» Зі звичною легкістю збрехала Кальтена. Перенгон шумно втягнув повітря, і вона завмерла. Невже герцог чує опіум? «Виходить, я вас потривожу», – спитав герцог, заучено посміхаючись. «Що ви, ваша високість? Я завжди рада вашому візиту, особливо несподіваним. Люблю сюрпризи. Вас не було на обіді». Ось я й провідати. Перенгон схрестив руки на грудях. Кальтена раптом подумала, що кулак герцога міг би легко пробити черев. «Правду кажучи, мені не дуже добре» сказала вона і присіла на кушетку. Вона з радістю поклала б голову на м'яку подушку, але в присутності герцога це виходило б за рамки пристойності. Герцог щось говорив, але вуха кальтени перестали сприймати звуки. Шкіра на обличчі Франгунана була скляного блиску, а його очі перетворилися на дві жахливі чорні мармурові кулі. Даремно вона дозволила собі три завізи затяжки. Вибачте Ваша високість, мені справді недобре. Принести Вам води? спитав герцог і підвівся. А може я не вчасно? Ні. Малин закричала Кальтена, і в неї забилося серце. «Я почуваюся досить добре, щоб насолоджуватися вашим суспільством. Але ви повинні пробачити мені певну неуважність». «Тільки не вам, пані Кальтена, говорити про неуважність», – заперечив герцог і знову сів. «Мені рідко зустрічалися розумні жінки, але вина розуміша з усіх, кого я знав. До речі, його високість такої самої думки. Він мені вчора говорив про це». Кальтена одразу випросталася, не звертаючи увагу, на біль у спині. Перед нею майнуло обличчя Доріна і корона, що вінчала голову наслідного принца. Принцес сказав про мене, герцог торкнувся її коліна і почав погладжувати його великим пальцем. Принц сказав би більше, але його перебила пані Ліліана. У Кальтени запаморочилося в голові. А чому вона була поряд із принцем? Не знаю. Я б теж вважав за краще, щоб її там не було. Ні, цього не можна допустити. Вона, Кальтена Ромпір, має припинити подібне неподобство. Це дівчинсько виявилось надто спритним. Але якщо Ліана затягла наслідного принца у своїй мерзенній сіті, Кальтена його звільнить. Парангон міг би їй допомогти. За його впливовості Ліана просто безслідно зникла. Ось тільки одна обставина заважала. Ця гордена знатного походження, а Парангон береже свою честь і не дозволить собі так поводитися з людиною благородної крові. Чи дозволить? Кальтена прикрила очі і перед нею в шаленому танці загружали десятки скелетів. А якщо запевнити герцога в тому, що Ліліана – спритна самозванка? Від цієї думки мігрень Кальтени спалахнула з новою силою, стиснувши горло. «Цілком з вами згодна ваша світлість», – сказала Кальтена, розтираючи пульсуючи скроню. Навіть не віриться, що така недостойна особа, як пані Ліліана, здобула серце наслідного принца. Кальтена раптом подумала, якби вона зараз була поруч із принцем, її мігрень миттєво припинилася. Б. «Мені здається, комусь обов'язково треба поговорити про це з його високістю», сказала вона, запускаючи пробну кулю. «Ви назвали її негідною особою?» «Я тут чула, що її походження зовсім не таке знатне, як вона стверджує». «Що ви чули?» – насторожився Парангот. Кальтина смикала самоцвіт, що звисав із її браслета і спішно вигадувала розповідь. Подробиці мене не посвячували, але деякі придворні вважають її просто самозванкою, яка зуміла закрутити голову принцові. Більше того, вона ні з ким при дворі не бажала знатися. Я хотіла б докладніше дізнатися про цю пані Ліліану. Думаю, ви також. Зрештою, це наш обов'язок. Як вірних, підданих корони. Ми маємо берігати нашого принца від таких осіб. Безперечно. Тихо погодився герцог. Кальтена почула несамовитий крик, дикий, нестримний. Він пролунав у неї в голові, озвавшись нестерпним сплеском головної болі. Усі думки зникли, окрім однієї. Вона має зробити все необхідне, щоб врятувати корону і своє майбутнє. Селена гортала черговий древній фоліант, де викладалися розпливчасті теорії походження знаків долі. Несподівано двері до її вітальні причинилися, викликавши жалібний скрип. У Селени завмерло серце, проте вона постаралася зберегти зовнішню незворушність. Не годиться, що принц побачив свою захисницю зляканою, але на порозі стояв недорінь і тим більше не чудовисько з залізними пазурями. На порозі стояла Нехімія, напрочуд гарні сукні, повністю розшитий золото. Очі принцеси були спрямовані в підлогу, а по щикам текли чорні струмки фарби, якою вона підводила брови та повіки. Нехімія, що з тобою?» – стривожила селена. Це п'єса на тебе так поділа? Плечі Нехемі злегка піднялися і відразу опустилися. Потім вона повільно підняла на Селену, запалені, сповнені сліз очі. Я, я не знаю, куди ще мені йти, Елоїською прошепотіла вона. Селена була збентежена. Ти можеш сказати, що сталося? Кілька разів вона помітила в тремтячій руці принцеси шматок зім'ятого паргаменту. Вони влаштували бійню, прошепотіла нехемія, хитаючи головою, ніби не хотіла вірити в те, що каже. Хто? спитала Селена холодіючи всім тілом. Нехемія відповіла здавленим риданням і лише потім заговорила. Легіон Адерландської армії захопив у полон 500 елоейських будівників. Вони ховалися за межами заду лісу та кам'яних боліт. Чорні сльози текли з Нехемій по щоках, залишаючи доріжки на її гарні сукні. Довгі пальці принцеси продовжували м'яти паргамент. Вмовірно, це був лист, переданий невідомо ким. Батько пише, що полонених погнали до Калакули по дорозі кілька людей спробували втекти, і Нехемія важко дихала на силу, виштовхуючи кожне слово. І тоді адерландські солдати вбили всіх, всіх, хто там був, навіть дітей. Нудота підступила до горла Селени. 500 полонених забитих, мов худоба. Кілька разів Селена помітила у дверях охоронців принцеси. Їхні обличчя залишалися безпристрасними, але їхні очі. Селена боялася зустрітися з ними поглядом. Напевно, серед полонених були їхні друзі чи родичі. І напевно, комусь із убитих Нехемія допомагала, когось оберігала. «Яка ж з мене наслідна принцеса Елоє, якщо мені нічим допомогти моєму народу?» – шепотіла Нехемія. «Чи можу я взагалі називатися принцесою, якщо таке діється? «Як я тебе розумію?» – у відповідь прошепотіла Селена. Ці слова зруйнували заціпаніння, яке мала Нехемія. Вона кинулася до Селени, уткнулася в плече і дала волю сльозам. Селена відчувала. Будь-які слова зараз марні. Вона просто обіймала ридаючу принцесу, сама завмерши і відмовляючись вірити в те, що трапилось.